Ökt är det här censorer, stadens gäster. Gå där vid era fötter i er värld. I världens värld av köping, Staden och det längst bort det blåa glittret. Sjöden. Mörk, allvarlig, liksom trött av de många vattenhjulens möta. Flyter floden genom staden ned mot staden. Ja, Floden, säger du, bror Barfot. Låt oss säga ån. <laughs> Saksam, professor. Och på vägen upp till stranden vandrar stadens ungdom, ynglingar och flickor. Har och här, hand i hand, frontbegrundade den ljuvaste av konsten. Kärlekens konst. Och samtidigt glömmande de små kunskaper som du och dina kollegor med svett och möda pluggat i dem. <gör> ja, sant, professor. Det är kemiska formler, oregelbundna verbet, etc. och sätt du Men, se nu dit. Mm. Där. Där ligger skolan. Äh, ser, ser du en domprosen? Ja, ja, visst, visst ser jag. Ser och besinnar att du och jag under detta svarta tak i morgon... Ska gå härjande fram bland dessa ynglingar no, no, no. Som behagas fruskunskapen Surt förvärvade guld ut med åastrand vi, vi ska klämma åt dem <laughs> Lita på mig domprost Vi ska klämma åt dem no, Härrarsensorer, härrarsensorer <laughs> Vår studentklass i år Är den bästa på långliga tid mm. Så heter det alltid bland herrar och lärare ah. Jag hör bara hur du väl åt enslas för sina studentpojkar öden. <går> ja ja, visst är det mänskligt att fela, men vem vill påstå att en studentkandidat är människa vara? <går> <går> Bortgera tanke, rättna till i förbehållen herar professorer. Och de prostar. Ja <går> <går> <går> Men äh, säg mig, lektor frambringar denna arma stad och ingenting allt en student? Vad, vad, vad är det för väldiga skorstenar jag ser där borta? Det är förenade metallsverkstäder. Ja. Ännu för några månader sedan staden stolthet. Och nu det är sorgebarn. Så, har inte vår gemensamma vän Karl Magnus de Lorch någonting med dem att skaffa? Jo, men låt oss sällan tala om något annat. Huset är bakom oss i praktfull Sveriges Det är vårt främsta utväxhus. Bikypa kallat. Härut här tar inte honung, mm. men näktar och ambrosia i mycket nytta. Här på terrassen går det både natt och studentsviktigaste stopp. Det vill säga, om allting av du vill, när världen på stället har en pojke i studentklassen. Du blir stark uh, Hans namn om jag får be Åh nej, det avslöjar vi inte för så so behöriga personer som här har sett så Han tycks göra goda affärer under verden Ja, yeah. han gör mycket goda affärer Fast knappast på Värsvusrörelsen Den sköts av hans hustru själv sköter hans stan. Nä, Hallå, hallå där. Herr Ström. Kom hit ett tag. Se här, mina herrar. Här kommer en som vet vad halva stan vet. Och anar vad den andra hälften aldrig anter. Mm. Se här, mina herrar. Herr makar Ström. Och det här är herras censor. Jag har redan haft en ära att raka herrarna. Och champonera det, sikes. Men det blir ju att spisa middag hos herras hövding till Lars om en stund, kan jag tänka. Visst, tusan. Ja, det är perukmakaren. Ja, nu. Nu tjänar jag ju igen honom. Ja, skolvaktmästar Strömsi är min bror, så jag rakar alltid sensorerna. Sen kommer skolpojkarna till mig och vill veta hur du ska gå i examen. Ja, det, det, det... Och det vet han inte. Gissar sig. En ska inte skåda hön efter hårerna, heter det. Men du känner en mycket på skäggväxten om en kare i folklysken eller inte. Ja, <skratt> <skratt> och hur är det med oss då? Hur blir examen imorgon? Det blir nog ingen större än mansbilden. Domprosten stödde märkligt len Akkurat som gås du. <skratt> <skratt> ja, det är <fick> du. <skratt> Men det kan man då inte säga om min. <skratt> Nej, den var mer krullig Just som pårör <laughs> <laughs> Där fick du på nej, Säg ström Styr sin Och säg oss vad är det för mycket folk Där inne på kulpan idag Det är tredje med intressenter I förenade metall Eller den kunde också säga I Karl Magnus de Lars, Eftersom det är att här herrashövdingens öde Som ska avgöras <laughs> <laughs> Han trycker och håller sig borta Ja ah, det förstår han Men nu tycks Markurell också hålla sig borta vem är han då, den Marcurell? Jo, han är just herrashövdingens öde här. Det andra vill ju, de DeLorge moratorium. Men hur sägs det att Marcurell varit på råsten igår och begärt konkurren? Ja, ja konkurs. under, under sådana förhållanden tycks det mig en smula obehagligt att gå på middag hos DeLorge. Oh, var inte orolig, professorn. Nog räcker det helt snabbt som en Idag. Hur det blir i morgon eller övermorgon, det får Markurell avgöra. Det är det ingen som sagt, <skratt> <skratt> oj, oj, oj, oj, vad det längtar efter mig, en Markurell. Se utan honom kan ingenting ske eller hända i den här staden. En annan fattig stackare är att bara räknas som en lus. Köter sitt yrke, älskar sin hustru och sätter barn till världen. Men sin Markurell, det är en stor man. Sitt yrke sköter han visserligen inte För det gör hustrun Och henne älskar inte nej. Vad slutligen det beträffar att sätta barn till henne <göntas> för din tunga Nu ska jag i alla fall gå in och tala om för rektorn Var vännen Markurell finns någonstans Han sitter nämligen i pojkerummet Och läser läxor med sonen när det är ett så viktigt affärssammanträde väntar. Ja, så han har alltså en, en son. Man ska vara utsocknade för att fråga om Markurell har en son. Jo, nog är det tvärsäkert alltid för det står i skolkatalogen. Som man tycker inte han borde vara avundsjuk på herrshövningen. Ja, avundsjuk? Ja, alltså. han har ju två söner han. Fast bara den ena står i katalog under farsnamn. Så den andra är ju inte lika tvärsäkert hans son, som Mark i ja, ström, ström, ström, Men ström. Nu, nu ska jag tacka för äran att gå. Jag vill härna veta något mer om den lorska konkursen föremiddagen. Så titta bara inte mig. Adjö. Adjö. Ja, Höfte, vad en ruskig det där. Ja, småstadskvallret min bror. En dunst som gör även en redig gärna vilsen. Det stiger som en dimma från gator och gränder och har en viss benägenhet att, att lägga sig just här uppe kring Markerens världsyn. Nej, nej, nej låt oss dra vidare. Utsikten är vacker men klimatet osunt. Och likväl tycks mig ibland att ingenstans in i nejden är luften renare än här. Det får vara en hetare känsla än vi äldreste vana vid- då rensar den som eld. vill min poetiska broder förklara vad på detta skäligen triviala ställe som inspirerar skalden till slik utgjutelse? Här är Markurells kärlek till sin son. Men låt oss gå vidare i det här. Apokatastasis, apokatastasis, apokatastasis. Hörru, pappa Markurell, Har du någon aning om apokatastasis, va? Är det någon med apotek? Kuggis! Apokatastasis är en själarnas återförening och en alltings återställelse. Mm -hmm. ja, ja, det är en trösterik lärare. Du och jag ska en gång återfinna varandra, Gubbelilla. Även om jag spricker imorgon och följer en rymmer. Ah, ja, det är klart att jag rymmer. Luide Lars och jag ska gå till sjö som vi blir kuggade. Han har skrivit till en redare i Göteborg som är gåvän med hans farsa. Men, men, tills vidare litar jag på apokatastasis. Så jag har lärt mig utan till, ända från det att Origenes mamma gömde hans kläder. Ända till Tertullianus, som var en av kyrkans märkligaste män. Ja, vill du om du får någon fråga på det då? Jag får vara med fem att jag inte får det. Ja. Men, ser det något ska en yngling i avgångsklassen kunna. Så frågar de mig om något annat så blir jag liksom lite lomhör. Så drar i mig Origenes, Två hela sidor, förstår du, utan punkt och komma ända fram till apokatastasis. Ja, det är ett väldigt klämmigt ord att tappa andan på det där vad ska det vara bra för Du då? då måste jag gå ut och dricka vatten mm? Och när jag kommer in igen så har frågan gått vidare och Och Johan Markurell har sitt godkännande. Ja, den där ynglingen i mogen tycker sensorerna Han har redan börjat tänka på återfödelse Nej, nej, nej, nej, vad var det är nu, Johan, vad var det nu? Vad är det här nu? Det är ett kemi, ja, ja, det behövs inte Rektorn vet att jag inte kan ett ord kemi och det är en väldig styrka. Vad är Styrka? Ja visst, han kan väl inte fråga en pojke som han vet ingenting vet. Det skulle se väldigt fult ut att ge mig en fråga i kemi. Det vore osolidariskt. Ja, men med, med de främmande för är då? Äh, sensorerna. Ja. Ja. Ja, det, den ena av dem är pussin till häradshövdingen. Så? Ja. ja, det är till middag hos The Lodge ikväll. Med rektorn och landshövdingens och hela fina släkten. Ja, ja det är kul för Louis begriper du. Han blir förstås farbror med gubbarna. Imorgon sitter det väl alltid någon liten klocka kärlig kvar till hans söta mamma och... Åh, oh, fader. Olycklig? Du säger att är olycklig. Hela stan mm. förstås. Ah. Hela stan ah. säger att den elake herr Markurell tänker sätta den snälla häradshövdingen i konkurs. Ja, det kan de sätta sig på. Men jag väntar alltid examen, det jag. <går> ska inte stötas i onödan med folk som ljuder censorerna på middagen. <går> mm, rektorn är på sammanträdet här nere. Ja, vet väl det. Det är därför jag håller mig undan så du inte vill jag stöta någon från huvudkväl inte. Äh, hör du, gubbelilla, hör äh. på vad jag säger nu. Äh. Du ska gå ner på sammanträdet och svära en helig ed på att du aldrig i livet tänkte sätta du Lars i konkurs. Äh. Du, tänk, tänk vad rektorn skulle bli glad, va? Äh. Och hela stansen... Ja, äh, det där, där, där, där begriper du inte. Ja, men. Hör du, det är är något som moden har satt i det där Därför att hon har känt herrarstödingen som ung och känt oss hans föräldrar på Stortoftet så skulle jag gå miste om en god affär, nexmungasa, hälsa henne du du som inte själv vågar tala med mig om saker. Vågar? Nej, Nej. Nej. Nej och du gubbe lilla gör du inte löjlig oss emellan. Har du någonsin sett mamma rädd för dig? Eller för någon annan heller för dig? Jaja, ja, det begriper du inte, säger jag. Men en annan sak nu. Mm. Nu ska du Kan kunna gå till herrarsövningens ikväll nu. Och hälsa på din vän va? Kan han vara vän med mig som är son till dig? Äh, son hit och son Det blir inte att som om det inte. Så kunde det ju också bli lite bekant med censorerna. Ja, det är sånt där som aldrig skadar. Mm. Vi gick förbi på terrassen där ute nyss. Censorerna och läckte barfot. sensor. Vi skulle betta att stiga in här och bjuda på champagne. Ja, ja det är inte jag. Det är inte jag och därför teg jag. Jag tycker inte om att se lilla gubben löjlig. Ja, Nej, de är inte för nu där. Men... Att göra sig löjlig? Jo, gusselov för idag. Men imorgon kan du ju bjuda dem på kaffe på sängen och lägga bort titlarna vid den stilla pepparkapen. Alltså, rita mig inte då. Var lydig var nu? och gå Ja, om du är en lydig make och fader och går ner på sammanträdet Huxflux med detsamma och rädda de Lors. Det vore något för mitt sonliga hjärta, det tänk Att sitta vid Lors middagsbord och höra min far lovprisande Nu du knacka nu. Markurell Det är det rektorn. Välj nu och fader mellan den snöda mammon och mig. Går du på sammanträdet eller ej? Mammon och det är. Ja. Vad är det dumt pratar. Nå? No? Vilket ska jag göra? Jag? jag må ödet avgöra eftersom ditt mm. samvete tiger min olyckliga far. Jaha, varsågod stil då? Markurell, Markurell! Du uteblir från ett sammanträde som för din bekvämlighet skull förlags hit. Ett sammanträde där ditt ord skulle vara av största vikt för hundratals människor. Ja, se, pappa är så ängslig för examen så, så jag fick lov att lugna honom men, men nu kommer han. Jaha, det är så dags. Sen jag nödgats upplösa sammanträdet med den förklaringen att Herr Markurell tydligen inte ämnar komma till vår hjälp. Hör du, Johan? Jaha. Gå ner till din mode och säg till en middag. Jaha. Vad rektorn vill göra oss den här nu? Det skulle ha varit ett nöje till... Tyvärr är jag bortbjuden. Ja. Det herrars herrarsövdingen. Det är inte censorerna. Ja, eh? mm. där hör du Johan du. Du blir ensamma då. Säger du åt mor. Jaha, ska se. Det blir väl en tocken där korruptionsmiddag. Vad kallar de det? Hos herrarsövdingen. Ja, eh? deras pojk ska få, dem, få se, det liksom lite lättare imorgon. Margorella. Eh? Vad är detta för vilda och smutsiga fantasier? Ja, äsch. Sån tocken där examen. Det är då det ena rakartyget. Ja, rektorn har det omut i det vet jag nog inte. Mm. Och blir nu gått som student imorgon Och det är ju klart att han, det blir självklart Ingenting är självklart i den vägen Men må vi hoppas Nej, jag tänker inte hoppas inte För vissheten är det enda förnödna som skrivet står Bli Johan student så blir jag lätt om hjärta Och är man lätt om hjärta så finner man nog utvägar som är bra för alla parter hövdingen och rektorn och hela bunten Det är så enkelt är det men skulle pojken mot all rättvisa med kungar? Stopp, Markurl, stopp! Innan han pratar några dumheter. Inledningen hade ett visst tyck av kohandel. Ja, det är ingen konst att köpa kriter för de som vill och kan betala. Men skulle älges vara ko i den här saken? Ja, du förstår nog att vi lärare ivrigt önskar alla våra gossars framgång. Ja, tack så mycket. Men så jag är liksom mest angelägen om min gossars framgång, ja. Här i stan är jag ju känd... Så det är ju inte någon som betvilar Johans goa kunskaper Jag säger bara med böckerna håller upp fullt uppe Och allesammans uppslagna med hundhörern och läst Vad är det där sensorerna för fula fiskar? Ja, det har staten insatt att övervaka Nej, staten har väl ingenting med min pojk skaffa? Den övervakar jag själv Och nu skulle man inte kunna muntra upp det där stofilen Ja, här har jag sett en ljud på middagen Tänk om jag kommer aldrig bli vidare på en sån här med ja, ja, bevjuden, där på sådana inte när från the upper lounge från kospatrasknas. Ja, jag har rätt, det blev ju, det förstår Lyckligtvis jag frestas verkligen säga. lyckligtvis låter det sänt jag. Mhm. Mm Resten är allt för kort i taket. Vi hinner knappast lämna skolan Va? Så här när ska det spisas påbreddas smörgås i va? Som andra pojkkurslingar här. Nej, se för tro, vad ska det vara? Man ska hon mm, var inte en om en liten handtryck men jag men vi inte gå med... Bro, ja, så. Ja, ja, Jag tror att han yrar! Om oh, sa inte! Kan Körkehörn ta en tia för kompiration? För kommer en sådan där senstort, han har Nej, lappor till den. Nej, jag gör det fint, gör Det, stanna, stanna, ja, där, nej, nej, nej. det är värst ja, oh. annars. Mm. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Där fint lägger din stil. Hälsning och heter ditt hanslag. Den går vägen nej, nej. nej, ja, så tar den nej nej nej. den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, ja, ja, ja, här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, men jag har något i bakfickan ja, Något fint oh, Du ville! Vad är det nu du har hittat på? Det får räcka på Simon. Nu kommer du att sätta dig på i samman. Ja Vafan? men fint blir det Det där stanska baksna Det finns en sån fin karl i stab Ohöga oh, ja. makter du skrämmer mig Mark Ruhl. Vad har du hittat på? Jag över det han lilla pojkpluggplågare Och jag är len och fin i munnen nu Eller som en hovman så kan jag förändra mig Och ska jag grubbla på en annan sak Och jag imorgon ser är morgons i herrashövdinges pojkestudentmässa Och inte min pojke Då ska den här herrashövdingemiddagen stå herrnad ut Jag du är aktier i förenade metall Jag köper till två er i kilot Och det var det bästa, det grösta. Tror du dig vinna något med hotelser <här> av mig? Av skolans rektor? Och det var det obligaste ah, ja. Min hatt, min hatt, var är min hatt? Fru Markurell var är fru Mercurell? Nu ska perukmakaren se att Mercurell är ett slag på räkta. Är det sättet den Johan ska i examen? Mercurell vet vad han gör. Först blir han grov så folk storknar. Och sen blir han fin, som han själv tycker. Och då tror han att folk ska falla honom om halsen av purhätnade. Jo, mm, ström och tro att jag känner nog hans knep. Han gör så med mig med. Så hustru han säger, du underliga han lyckas. Folk faller honom verkligen om halsen fast vi spottar över axeln som vi... Vad är hatten som söktes? Ah, det gör mig ont att säga men er man är galen. tänker er, har inte sökt skrämma mig eller muta mig. Törs jag säga något så vore det nog det att Rektan borde låta sig skrämmas eller myttas, Som det faller sig lägligt. Vad? Ja, ah, rektan får ett stort ansvar. Jag menar ifall Johan faller igenom. Tänk bara på alla ängkor och faderlösa. Men det här är ju ett dårhus. Men han slår ihjäl folk ifall pojken blir kuggat. Ängkor och faderlösa. Nu bevarar oss väl. Han ruinerar bara herrensövningen. Och ryker du, Lars så ryker Jesus krubbas fonder. Ja. Tänk, vår enda stora välgörenhetsanstalt, oj, oj, oj. Ja, det blir en jul för de fattiga små i Köping. Ja, på Vrångtö går väl samma väg och musikerföreningen och julskydd. För att inte tala om en stor del av skolans stipendiefonder. Ja, det är till att ha ett ansvar, rektorn. Men varsågod, här är en ren servettenpansvetning. Min hat har jag sagt. Varsågod, tack. Ja, adjö, rektorn. Oh. Alltid till tjänst. Klippning och rakning. Rejäl behandling. Oh, Fasila priser. Alldeles oh, som Merkurell. Oh, som bara kräver en liten studentmössa. I betalning för en stor industri. Adjö, adjö, adjö. Åh, oh, oh, just ström Gav han sig inte det att driva med gubben Jag gjorde honom tänkande för en Markurell Jag har alltid tyckt om att göra folk tänkande han Undrar sen på att han har så få kunder Det blir ursla affärer mm, Jag har ju Markurell Så länge han behöver en örontasslare Så står jag mig Ja, bara han inte gör Markurell tänkande Shh, Han kommer i trappan Smygande i strömplätten Nåja, den nog vill lyssna Han ska nog höra men kan du just kvitta lika hur det går för Johan. Markurell är liksom ensam om den pojken. För jag är ju alldeles för tarvlig att vara mor åt en sån tycker markurell. Urell. är Johan kuggad imorgon så är det mitt fel, var lugn för det. Det hjälpte. Jag har aldrig sagt att du är tarvlig inte. Inte tar åt gossen inte, aldrig. Var det jag var extra mm? Ut och drar med jäntor förstås. Nej du, det gör du. Han lovade mig att stanna hemma, tror jag, gjorde han. Ser ut som han Skulle ha ju ljugit och inte jag. Mm. Skulle bort och dansa med några pojkar och flickor. Kvällen inte examen. Och du ska låtsas vara mord. Om det går illa imorgon för pojken så, så är det ditt fel. Kom ihåg när du minnar mm. Vad sa ja. jag, Perutmakare? Mitt fel. Det går nog bra för Johans rektor. Ta ja, det. Ta det. Det går ja. nog bra, så han. Mm. Om ni bara binder Merkurell stadigt och förvarar honom liggande på svalt ställe. Ja, där ljug du. Och att du ska vara min vän, du Ja, du kan inte fatta en taårskänslorn Så? Ja. Inte det Jag har också en son, du Som är idiot, ja Har din i en bortkämsling Braktar i Du kan inte tåla att vårt en annan har en rapp och kvick bojke, Inte med huvud på en skaft Det är skillnad på ett son och son Och far och far, minns det, du? Sånt glöms inte Lita på mig man lita på mig själv, ja Och ingen annan Jo, på pojken Är Eller ingen inte på dig, perukmakare, och inte på henne heller, hon av människan bakom dissen där. Hon för exempel talade om för mig att herr Sövding var här i glasen, va? Nej, men jag hade ögonen med mig, ja, och såg när han kom. Åh, oh, Kors, nu såg du. Han var här och bara med talare son med dig, din fuling. Att du inte skulle göra honom och många andra rent olyckliga. Ja, det vet jag, och mer till. För jag vet allt. Och du lovade att lägga dig för honom, va? När det så kom till kritan så skickade du Johan istället, va? du trodde det skulle ta bättre. <laughs> ja, det hade det gjort kanske, sa du. Ifall jag inte förstått att det var du som stod bakom. Nej, lurar du inte. En ska aldrig lita för mycket på ögat, svittnesbörd, Markurell. Mm? Det händer att den lever i okunnighet om saker och ting som en har för ögonen dag ut och dag in. Små saker, till exempel. Inte jag inte. Jag har ögonen med mig, ja. För du, bara som ett exempel. Kan du så här... På rak arm säga vad är det är för pärk på hans hår. Här är störningens hår. Det är svart ja. <laughs> det. tänkte jag på Johan. Johans hår? Det var han ju ungefär som mitt. Ja. <laughs> vad grinar du åt, Stolle? <laughs> Men se, ja det är kanske lite mörkare. <laughs> vad? Ja, det säger du. Nej du, hans hår är korpssmärt. <laughs> Ja, här sitter jag och ser på din frus vackra röda hår Och så på ditt som visserligen inte vackert men rävarrött Och så tänker jag Naturen har sina fantasier bakar fantasier jag kunde säga Ärstrunt i hårfärgen Och det finns vätten under Och en god vilja att rika på Och så det är det som man har det jo, ja. Säkert Han hade lovat dig att inte gå utanför dörren ikväll Och därför hoppar han ut genom fönstret <här> –Var ska kunna lita på mig, sa han. –Så han nu? –Sick, sick! –Vart för välj! –Altar dig förutmakare! stänger jag rakstugan in. Kan ni gå omkring sen och visa din idiot för bängar. –Tack för den vackra tanken du och den fina vinken. –Sånt glöms inte, Mark –Jag hoppas det. Och glömmer inte kommer imorgon en i heller med rakton och saxar och pomader och vad du har. Och det får Johan mig så vi blir som folk. Tänker ja. du verkligen bli som folk? Ja, jag lovar att göra mitt bästa. Ja, klippa nagrarna ska du också. Och manikera ska du också. Klippa klorna på Markurell. Mm, det blir en hedersak. Åh, äh, omad oh, är inte. Hörrni hon, jag lite att syssla med sig. jag sover på kontor i natt. Så ingen behöver vänta på Johan. För det gör jag själv. Hans smällde i dörren. Det betyder att han står vid nyckelhålet och lys. Ström ska inte resa. Han är svår nog ändå de här dagarna Det är Johan och Johan från morgon till kväll Ibland rent äckla med den där fasliga faderskärleken Konstigt det, fru Markurell Eller så vore det vara kärt för en mor Puh, Mor, vad det är Ström tycker väl att Markurell behandlar mig som Guldgossens mor Nej, som en piga Vore jag grevinna född som hon, fru Delors Då och jag kanske till armprinsens mor Ja, det är inte så hårt, fru Markurell en mor är i alla fall på den säkra sidan hon... ...under det att en far... Ja, grinar han åt. Jag, jag höll på att försäga mig. Då har han väl druckit för mycket då. Adjö. Godnatt, fru Mercurello. Godnatt, Mercurello. Då kommer jag imorgon vitt igår... ...och trövar på att få folk av dig. Bra skärskotta! Åh, åh, Jag åh! Men gud skön, vad sa du? Vad är ju mild, donation. Åh, Markur är en stor nation. Frid och rädd. Jo, min så och Markur, Vad har vi på datum? är Med Självklart. Självklart. Än så vidare. Än så vidare. Än så vidare. Än så vidare. Än så kommer du kunna lita på dig. Jag vet inte att vi väcker mig. Jag kan väl lita på dig. Och ah. du skulle välds kunna lita på mig. Asså, så. Så, är så det går att lita. Och himmel skälla. Vad var det för? Inte procent? femtifem i 100. The dance equivalent for it all. Hur ser du minnelse av min son? Nu ska du kanske sitta älskade son. Nej, nej, nej, nej. Det ser så. Det är det Ja, det är bra det. Min kärre son. Det är fint det. på mig. Åh, hur möjligt? Skulle... Skulle... Skulle... God morgon! God morgon, God latin? God morgon! Klockan... vi är Vad ska vi vara? God morgon, var knippa? Ädla inte! Rudis geografi! Vaktmästaren är väl bak! Men nej, Ja, mig för tusar är inte så hårt! Sträck då! God Hur mår God morgon rektorn Tack bra God morgon herrar. Vi har fått en vacker dag God, God morgon professor Väldigt, Väldigt vacker dag God dag kära unga vänner God, God dag herrdompros Härligt och gott klara sol Och man känner sig rätt lätt om hjärtat Väldigt Väldigt. Väldigt Jag önskar er lycka Unga vänner. Tack. Här är domprost. Vill du signa dig gubbe som ska lycka? Sparka, sparka, sparka, sparka. Nej, nej, nej. Håll i med Titta på barfoten i höga hatt och svarta hanska. Han ska på vår begravning. Sparka, vacken, sparka. God morgon, kära Lymla. God, God morgon, kära lektor. lektor. Var är Lymens hjärtabeläget? I halsgropen, mm. avgropen, i stövelskaftet. Rätt. Klassen är godkända i anatomi. Kostos? Ja. I alla de lümmla samlare som sig av dagens betydelse. Alla lümmla samlare. Johan har inte kommit. Markurell! Markurell! Det vattas bara att det är Markurell. skulle ut och bli. Tack, Telefon! Vad tycker fröken, Fruken, Vad har Markurells för nummer? 3-20. Ja, får jag det då. En lång signal. 3-20 är Tack. Rarsan, gubbelilla, det är på telefon. Nej det går inte också. Se du, pojke, så strömmen dig. Nej, nej, nej, det får han inte mm. göra, inte idag inte, nej. Idag måste jag tänka på mitt yttre, förstår du? De flickorna säger, skada att den vackra pojken ska vara så dum så han inte klarar det examen. Ja, tråkigt, är inte dum. Fader, bra, bra, bra. tänk på mig mellan 11, och 11.30, och då har vi kemik. Ja, men du, du, du sa ju inte, du sa ju inte du skulle nån fråga. Ja, ja, jag sa jag att borde. jag inte borde få, men mm. så rektorn är hon gammal och disste Kanske förväxlar mig med Louis de Lorge eller någon annan styrbjucke. Ja, det kunde mm. ju hända. Ni är lika kortsvätta båda två, Ja, Alltså, nu ringer det igen. Jag gissar att det gäller mig. Sist, ja, sist, sist, jag ska svara. Ja. Är, är jag bra nu, Ström, va? Jag är bra? Benar nog En aning säger mig att vi skulle samlas klockan halv. Jag Ja, har ni redan ha en kvart i? Johan, pojken, pojken! Va? va? Var det fortfarande inte? Du kommer på sent, tänk. Tänk vad jag gissade det. va? Måste det fortsätta hela dagen? Johan, du ja. får det bättre. Ja, det är inte min pojke Nix Idag är det min Farväl fader Farväl moder Farväl Trygga barndomshem Nu klarar vi maratonloppet ja. Maraton var jag maraton Fungleke skog till Astiga Gå väl lilla Glöm inte apokatastastit Apokatastastit Är det själarnas ålderförening Vi har ett på skogården Om Det är så att springer du trast. Han springer Han springer du har en kan springa Ja, hej. Horton år Och springer som man vore i 20. Hård i och se, se och se ändå, gär det sig tid och, och vinka åt mig Adjö, <laughs> pojka! Var din tanke på det han? Han kommer ner till skolan nu, han kommer, säga Spring, Johan, spring! Vad hinder honom inte med dig? Kommer han få se, så är det henne som släger se, se, nu vänner han som vi gärna vinka åt mig Adjö nu! Ni, men knuffas inte! Ja. Han vinkar lika mycket åt mig ja, Visst, vi ska gå ut i köken och laga frukostkorgarna och bli färdiga pigorna och tvättar med vita pulkler och aptitliga Görs med dig! Hörrukmaskan hjälper att bära honom. Ska jag bära korret? Ja. Matsekskar jag till skolan? Tänker du, tälta på skolgården under älmarna? Nix, men i kollegierummet. Kolla. Kollegierummet? Under pågående examen? Nix, men på rasten. Men det liknåda tjänstordna skulle spisa med havda smörgåsar? <tänk> Och det blir stämning det va? Nix du. Man rök lax med rensk. Och kall fågel med på ja nu det är stämningsfullt, det. det är examensmat, det Du får hjälpa mig att du till Nusslinge eftersom du är bror till så den får du hålla stången Jag har min rakstuga att sköta Den stänger du för idag, så du? Eller stänger jag den för framtiden? Mm. Äntligen kan du få göra med en tjänst nu, för att intresse jag har visat dig och din folk Tolv procents intresse, ja Stund om tjugo Ja, räntan varierar med vänskapen, består den så. Resten får du hedra med du mm. Han Ja, något fint tillbakskick kan jag säga. en donation till läroverkets sida. jag. Det är min sons ominnelse. Det är inte en mutor av trasslet och det är inte. Man ger bara till dig. Varsågod. Lax och fogel, krinsorter, svig och donation. Varsågod bara. Ta några baktankar. Men kugga ni sen, Markuräs pojke? För kung i majester hade man de under förmyndare de dårarna. Vad kallar du dig själv då? Kallar du dig klog? <laughs> Klug, sa Kanske inte det, precis. Men sist så är lite små småfinurigt. Kommer de med något? Ja, jag säljer dig min kära Merkurel. Det ska bli intressant och tankeväckande att hitta din undergång. Merkurels undergång, ja. Och den skulle alls smaka somliga den. Somliga, äh, säger alla. Nästan alla. Du har inga vänner. Fiender bara. Skrämda de flesta. Kusade. Fega. Men. Fiender. Ja. Som du har pinat mina knep och hotelser Eller som du redan stöttat mm -hmm. Vart du ser fiender Titta mm. ut genom fönstret mm. Där ser du strax ett av dina offer, ja, jag, har offer. jag har klienter Jag har folk som jag hjälper Och hjälper jag Och kommer hitåt Men, ser Jag kom ut på terrassen Det är fru Delorge Grevinnan, den vill han inte träffa Vi är inte dåligt idag då kommer att dö för här är ställning du Nej, du har Men vill inte säga att ja eller nej? Inte idag. Inte. Men du säger att jag har gått med stan. Du kommer ihåg att jag står här bakom Karin och hört en enda på valen. Nej, du säger att jag kommer ihåg det. Jaha, vi ja, betvivla sitt. Tänk att lyssna så mycket och veta så lite. Hallå där uppe på terrassen rätten. I herr Margrel hemma. Stig bara på dig, Markurell behöver just tala Med en fin och klok människa Om affärer och annat oh, det Jag skulle betala. Grevinna får kanske vänta Någon minut Han är lite tillbakadragen På grund av sitt dåliga samvete I talar vill just ha något samvete Det skulle han höra Jo, var långt för att han hör Grevinna är tidigt ute ja. Skubland. Det skolan. Det bringar lycka. Ja, så lycka. Det är inte min människa, min Johan en bit av honom. Hon är låt, hon är dum. Hon är så förbaskad. Ja, men, men Hermann, alltså. du rejt. Mm. Så nu <coughs> är det så nu. för att komma och hälsa på en gammal djur. Ja, så. Jag kommer väl då. Vad smakar? Gå in och hörs i telefon. Bara fort ni skulle ringa han. <coughs> ja, oh, men, god morgon, god morgon, men, nej. vi är inte vänner inte. Inte nu längre inte. Och vi som har haft så mycket gemensamt. Johan, hon har varit ju som en mor för honom. Hon har lärt honom fina seder. Det ska inte glömmas. Men hur var det går. Bra. När sensorerna var på fin middag härskap. Vi fick pojkummar med dem. Det hade mest för liten sig. Att vi en skoldpojk. Ja, det begriper jag också. Men jag struntar i vad som passar sig. Vi var det nytta, nämligen. Resten av oss såg sitt nere. För då var det nu. saft. Jag De har 15 års olika extra fin saft idag. Kaffe då? Nej, jag färskar gräddbakkelset och fästning, kvättet! Nej, kvättet. Ingenting. Alltså, ingenting. Och tittar ni då då? Nu ska hon höra på. vinnarna kommit hit för att böna för herrarsövling. Mm. Är det passande det? Och ett lite fint frontimme? Herr Martirell. Ni känner min mans ställning. Och ni vet att jag på den punkten inte kan ta någon hänsyn till den passande. Jo, jag vet det. Det kan göra som Pina med att se henne. En lilla fina människan som så där. Nej, får det verkligen inte vara någonting. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Men se, det här är ingen känslor och sak det här. Medan det här ser ut som om jag menar. Det är affärer. Folk säger att jag fiskar i grumligt vatten. Och nu grevinnan kan ju hälsa dem och säga att jag fiskar i alla vatten där det finns fisk. En fin fisk betjänar så här, Max. Hon vet då vad jag är far. Hon känner min pojke, mm. hon har varit nästan som en mor eller mor eller mor från? Nu frågar jag. Har jag några plikter Mot en sån pojke som han hm? Många Och framförallt den, Att lämna honom ett aktat och hedrat namn Ja, den visan känner jag Hallå, perukmakare Gå hit ett du. Jag Ja, det perukmakare är som ett hus Djurspår, och pappa Går jag på samma gång så Har du inte sånt ström du Du brukar ju säga mig sanningen du när mm. den är angenämt för mig Ja, det fall ska gå dag Men han är inte dum och omligas han inte så i dörren? Hur är det? Vad, vad skällde folk mig för här i stan? Ja, så det säger jag inte. Va? Nej, jag är inte damscelskam. <laughs> det är jag inte. Hur för exempel perukmakare. Kallade de mig fehun? Ja, det skulle i så fall vara att de heldagsbrusar. <laughs> det är bra perukmakare. In med <laughs> nej, säg mig något gott namn, det har jag inte skänka bort. Inte. Mm. Nej, det tog sig från mig när jag var en dum, torpard pojke som inte kunde konstna och knippen. Men sen dess har jag lärt mig ett annat. Och det får folk tåla sig vid. Här har svödningen bland andra. Ja, men Herr Markurell förtalar sig, sjukt. Han är i grund och botten en god man. Ja, ja, visst, jag visste, jag visste så hette när folk är på Tiglas han som en sån hjärtans god människa Inte kan han säga nej, inte men säga att han kan Och inte för annars så just därför att han inte är något Har något så där fin, fint namn, inte Min pojke ska inte heta Delors eller något annat hjärtligt, inte Men han ska heta Markur, älska han Hette Farsin Men så ska han också i få något som är farsligt mycket bättre än ett gott namn Pengar, lilla grevinna, ja inte små smule, förstås utan en rejäl förmögenhet finns inte den och kvinna född som inte ska ta rikdom högre än ett gott rik fy det är inte sant ja nu det lilla grevinna svart på munnen eftersom hon talade mot bättre vetande I Markurels pojke fattig så är ett skarn är en rik, ja då har han fin fina karn det, det rimmar med. ja men för grevinna motsatsen hon, så, så kan hon ju trösta sig med att hennes pojke bäder högt ak Ta det är namnet till Larson. Och om det namnet inte blir så högt efter det längre efter detta. Nej, det blir det inte. Men är det min sak? Det? Ska jag om andras barn? <går> Tack så långt räcker det inte. Det namnet kul. Så är det här är fel och inte mitt. Herr Sövding har gett huvud på sig. Jag ger inte huvud på mig. Inte nu mer inte. Nej, från det jag var anshög. hög folk har haft mig till stryppojkar. Men jag har lärt mig slå igen! Ska du vikmakaren sa en gång han Markur är du, du är vänlös och ensam du Akkurat som en kyrktupp. Jag var nog en liten körktöpp i min dag jag med Och ville hjärtans gärna ty med till de andra hönsna. Men se, de hackade bort fulingen Då flaxade jag upp i mitt elände och blev kyrktupp I själva Stavatsköping Uppöjde väl de vanliga hänsyn att få dig säga, Anders. Men, molalena, så där som på gossen. Det hade jag inte honom. Ja, då hade jag ingen. Markurell, vi båda har allt vissa likar. Äh, fattas bara, vi hade ju du skulle vara lika lilla filegravina på vissa sätt. Jo, jo, jo, nej, nej, nej. Ja, jo, jag har ju också min gåse, min Louis. Och hade jag inte honom? Så vore jag nog mor, allihop. Ja, och Markerel, vi har en lika till. Inte heller jag är så värst rädd av mig när det gäller min gosse. Eller så jag inte som tekuska vid Herr Markerelusdörr. Nej, så vill jag ge vinnande uttryck vi och då. Nej, det är inte fint att säga att jag är till mäster. För är hon mor, så är jag far. Men jag är inte far till herrens kövningens pojk, inte utan till min. En som mor säger det. Jag ber ingen om hjälp, inte. Jag behöver ingen Jag hör min Johan och den tar inte ifrån, mig jävlar, är jävlarna. du ska inte svära. Vad understår du? Stål och Varför va? Barfot i telefon. Ja, Varför säger Har det varit kemi, tror du, har talat med rektorn. Jag kan inte vända. Är det barfot i lilla kvinnan, den här i Jag hör så illa, alltså. Så lugn, ni det är inte fara på Det gör mig inte aning om det drar jag ska jävla vara Jag inte ha gjort det för inte. Tänker du bjuda henne stå på mera saft och gräddbakelse? Håll blåsa. hur Bara på hur man. Jo, härligt, precis mm. som man hade tänkt. Rika Markurell tror sig allsmäktig. Men jag, sätta lilla lektor, behöver gå till telefon för att sätta Markurell på hasen. Ja, jag måste gå ner i skolan strax. Jag hörde på dig på makare, skickade i köket och och frukostpigorna och vinerna. Och nu skrev inga Vad sa barn på sin telefonen. vad sa du? då? så gått bra. Men mm. riktigt tror inte att Johan kan få betyg i kemi. Ja, kemi. Jesus, kemi. Ah, rätt rektorn Han rektorn. Han hatar mig han Den yslingen. Det blir en vacker karavan som drar fram över skolgårdsökten Perukmakare, korear, pigor och Markurell Ja till dig! Ja, ni tar illa vid den här Markurell Nix! Han tar inte illa vid mig Men se, se mig Ja, han skulle inte ta koll på mig ifall pojken blev kuggad, nix! Men ser rektorn, om han kuggar pojken därför att han avskir ja, mig Vad är det då... nu för vilda fantasier? Nix, det är inga vilda fantasier inte Oh, jag känner folk lika bra som jag känner mig själv. Fevhundar heter det. Samma i skolan som på torget. Otäcka Markurels pojka. Klemot bara, klemot hon. I skolan ser Markurell inget att säga. Så alltså, passa på, klemot pojken då. Klemot hans pojke bara. Alltså, så ska stacka, stackars store han Har någon för förföljelse med Det vill säga för Gullgossens räkning. Jojo. Jo. Det är Fedrens misskärningar som spyrkar. Ja. Han skulle inte gå sig hinsins fram mot andra, så slöpper han undsamvitt. Äh, du är dumt kvar. Ja, jag ju för pojkens skull. Jag har väl ändå mot det eget kött och köra blå, som man säger. Ja, jag öger vinande. Nu måste jag springa ja. jag, gick jag för jävligt till Kanossa. Kanossa, tja, jag är inte till, men men men men inte men men men men men men men men men men men men men men men men men men men upp igen, men upp men men men Ifall allting har gått bra i skolan så. Titt upp då, lilla snälla människan. Jo oh, nej, går allting bra tittar jag nog inte upp. Går allting bra, behöver den stora herr Markurell inga små snälla människor. Det stämmer kanske det. Han är kanske sån, den här fyrringen. Men i så fall, grevinnan, så vill jag bara säga att han är ovanligt lik de flesta andra människor jag känner. Ja! <laughs> Ja, kärre rektor och herren Mötes vi båda av gurar I lärdomstemplets hall Att småle åt varandra Ja, ja, Barfot Låt oss hoppas att vi har skelat småle Och hur har du det ställt på din kant? Ett himmelsklund Oj, hur har rektorn haft det? Oj, oj, oj, rätt bra. Ja, undantagande står mina farhågor för Johan Markurell i kemi. Han var bedrövligt skral. Mm. Som för att skärpa katastrofen tog sensorn själv av förhöret. Åh, oh, verkligen. Rekt uh, ovanligt. Uppriktigt sagt, jag tror nästan att han... Att han fascinerades av yngligens rent underbara likhet med... Med, med hära Söldin, ja du vill säga jag menar... Ja, ja, ja, jag, jag låter oss säga med sin far. Vi som är vana att se den tänker inte därpå, men, men för främlingen är likheten frappant. Nå, no no, no hur som helst med det. Den stackars Johan kom i klämma och jag är rätt orolig för hans ja, skull. Ja, det kan nog jämkas. Johan har sin, sina bästa ämnen kvar nu efter rasten, överskottet. Här får jag täcka bristen och det hela blir lite blekla, kuchen. Ja, ja, må vi hoppas att ingen skugga faller över denna vackra dag En är stilla, bed jag Himmelblickst och under Rektorn, rektorn, hur är det fatt? Såg du inte? Tre kvinnfolk Va? Lämna som i smid kollegierummet Lämna du? No, men för lämna? <laughs> Där inne vankar någon osa, liksom volnat, i hamlet. För hur Aj aj aj, det husar markören, kom Barfot, kom, kom. Ser jag synen? Skolans kollegiebord, högre allmänna läroverkets i Vadstjepin kollegiebord dukat förvandlat till smörgåsborden sexa Åh, vilken vilken ofrärande syn. Oj oj oj, så läckert. Perukmanström, vad gör han här? Fråga den som sendt mig. Och vad betyder detta skandalösa smörgåsfog? En läcker frukost. En vacker handling av en av skolans gynnare. Mm. Porslinet märkt H&M. Ah, jag anar, jag anar. Perutmakare, var är Herr Markurell? Best var är hans pojke nu under resten? Både herrarna brukar hänga ihop Gott, packa allt detta robotstopp i korgarna och bort no, no, Under tiden ska jag lära Herr Markurell Att man inte firar matorger i skolans sal Åh oh, Agra oh, Som talar så ljuvligt att Nesa och gum Och parukmakare, Han hörde ju rektorn stränga befallning Jo, men jag tjänar inte I Jag tjänar Gud Mammon Markurell Åh förvisso har Satan skällt sitt finger med i detta. Jag flyr. Ja, är det mm. Där har vi barfoten. Ha ha hallå barboten mm. Hallå, hör till din tjänst. Döden är hungrig som alla andrans män ja. Var finner vi en bit mat på närmsta håll? på, på närmsta håll. Var sten i kollegierummet. Nej. Nej, titta, domfrost Hur angenämt, vi behöver inte ens lämna skolan. Ja, ja, ja, ja. sannoligen, sannoligen. Ja. ja, vår kära rektor har varit oss en angenäm surpris. Ja, nu kan vi i lugn och mörda ro ta en enkel smörgås. Man ska vara domfrost i lund för att hanna den enkel. Vårar jag på mina herrar om att resten är kort? Det kanske är bäst att gripa sen. han? Oj, Ja, ja förgärna, allt för gärna, allt för gärna. Men, men se mig, vad räckte han? han blev nöjd att säga ett par ord åt källermästaren. Och ni själv, min gode parukmakare, ja. vad gör ni här? Jag är en sån där som håller sig framme, där han kan vara till tjänst. Haha, <laughs> vattnas i munnen. Ja, vad var säger varför? Ja, du visst, är som en flyktig drömd. Tänk om vi vaknar utan att ha smakat lax. <hör> <hör> Vartorell! Vartorell! Vad är det här för något? Vad är det? För något? Här, här kommer ju rektorn bråskande. Vem är det han har med sig? Det är just källa med. <hör> Min herra, jag är ju <hör> <hör> Nej, no, no, ingen orsak. Rektorn i ditt ställe så, så börjar herrarna ta för sig. Och, och, de finner din... Och syrpris förträfflig ja. om för Ja, men förresten så... för det va, va, va, va, va syr jag, va, va, va, ja, vi prisar din vänliga omtanke och källarmästerns ypperliga gröv. Ja, ja, ja, syr, det, det, det glädjer med det glädjer mig, det Ja, ja. ja herrar, det kan som behöver ett uppmuntran och, och vänlighet för allt deras knog. Ja, det Hans goda hjärta hedra honom. Ja, ja syrlärdomen, den har jag alltid hedrat, Ja. Jag får väl hoppas att skolans lärjungar också hedrar sig. Jo, bevars, bevars. visst har det det. Ja, så. Det är bra där. Men det. Men se som inte hedrar sig. Det är om det rektorn där. Står han inte där som ett annat beläte? Det mm. ska säga, jag säga, herrarna, ja. Att vår rektor, han är älst inte känd för att bara buska bryg i matrådet. Mm. <här> ska lägga för lite, rektor, ma? Sköt själv. Ja, sköt själv, ja. Det är ju så jag gör det. Jag skötte mig själv. Det var ett par fettilja. Ja. Ta de, de prostor. Här ska jag se. Här ska jag se. Här är en ost som jag själv har lagrat. Ja, det är som en farfrås, min god källarmästare. <här> ja, men den var ju utsökt. Här kunde ynglingarna få lära sig en lektion i smakens fysiologi. Mm. Ja, och i mm, kokonstens kemi... Ja, kemi, kemi, nausla kemi, ja. Det var det väl en riktig övergängare, pojkna, Nej, vänta, vänta, professor ska ha sett Lars Rehns förlattning. Mm. Jo, ett droppar, några på det hela taget så är det, är det en god Nej, ja, det såg jag strax att professor förstår sin sak jo det stämmer det det är livfrav, Milch 87 det dricker jag lära mig, men det eh, var inga lundringar. Men med årgång eh, menade jag nu egentligen avgångsklassen. Alltså. Eh, Folk så god årgång som ni från IKT-7 är den ju inte, åtminstone överträffande <laughs> kemi. Jag alltså, inte det. Inte det. Och, inte det ja, inte men men min professor jag aktiva åter med. Jag Ja, det är rätt. Slå på! Slå på! Det ska inte vara lite klara? Nej. nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Ja, ja, klassen i sin helhet var ju Tämligen god, men äh, Rektor får själv medge att vi hade ett ovanligt Svart får För Tör som fråga, heter äh, äh, han Markure mm. mm, äh, Diskretion ja. förbjuder mig att Uppar namnet, yes. förresten har jag, förresten har jag glömt det, fast jag, jag hade ju förprickat i katalogen. Ja, uh -huh, men svartskolan var i alla fall, i håret, menar professor. <laughs> ja, det, det var han också, men framförallt i kemi. Mm -hmm. ne, det var om honom jag talade med dig, ja så yes, jaha, ja, äh, här alltså, det är alltså din sån? Ja, ja, ja, jo. jo, det vill säga på sidolinjen. <laughs> En, en så besynnerlig likhet mellan far och son har jag sällan sett. Nej, tänkes <laughs> Skulle Carl Magnus vara oäktig i avgångskrassen? Mm. Mm. Det, det, det har, har jag all, aldrig hört. <går> Prat, lektor. rektor. du, du, du, du sa ju själv att, att den ynglingen som satt bredvid Louis de Lodge i själva verket var hans uh, halvbror. Äh, Nej, professor. <går> <går> Men se vad, Köpingsförhållande är honom okända. Nej, här sitter pojken äkta namn till. Aj, aj, aj, aj. God, rektor, här är ju gott om plats. Trampade mig förbålt illa. Jo, jag kan ta det om man får ha trampas. Säg inte att hon tog om Carl Magnus. Nej då, Carl Magnus har ingen oäkta solen. Nej, tror aldrig det. Jag berättar vad som tycks vara tämligen allmänkänt här i stan. Även du barfot antyder något... Kik! men minns jag, jag, jag mått trampar riktigt i klavieret. Nej, jag... nej, nej, nej, visste jag inte, professor, inte alls. Nej, då, det var ju där två herrarna, det som, det som mål om Carl Magnussens goda namn och rykte, så, så det är pinrörande. Aha. Ja, ja, andra, jag vet nog hur han går för vid den filuren. Ja, att han skulle ha en oäkta son, det har jag visstligen aldrig hört. Och det är nog inte det värsta på hans smidigt, visst. <laughs> nej, jag ska jag ta på lite på, eh, jo, pågård? Jo, jo <snar> du en glasbogård, jo, jo, det ska vi ta en inte det. Nu ska jag säga professoren en sak: att han tar allt fel i alla fall. han. För den pojken som har krän i kemi och så mycket riktigt sitter bredvid Paul Kundelarge. Han heter Mark Grell. Ja, men se det, här då, se det här då: att jag inte tar fel min, min bästa källa. men Jag tar ja. utom ordentligt sällan fel. Bemält yngling som är svart i kemi och i håret som sin far. Ja. Och, och som dessutom är placerad mm. bredvid sin halvbror. Han. han heter verkligen äh, Markurell äh, ja. Johan, vill jag Johan! Jo, <laughs> Mina herrar, jag, jag har fått ett uppdrag som jag i, i början tvekade för att göra, då det är i viss mån oformligt. Det rör sig om en donation på inte mindre än 30 000 kronor. Ja. Som här närvarande källarmästaren H.H. Markurell erbjuder skolan till åminnelse av hans son Johan Markrells idag med hever avlagda examen. Det gläder mig att, att, att, att göra dig bekantskap. Jag en personliga bekantskap herr. med... med, med, med. Ja. Professor har svårt för namn. Jag heter annars Markurell Markurell Alldeles som min pojke Det oformliga ligger där i att Herr Markurell önskar sin donation av mig antagen Innan examen är över Och vi sätter dess resultat Ja efteråt skulle det ju inte nytta va Men vill herran underkännas så och varsågod Men rektor i det här läroverket Han ska stå varvår och läsa upp brevet. Att det är till ominnelse av den examen om den sjätte juni 1913 avlades med Heder och min och en viss namngiven Johan Markurell, min, min son. Och blev alltså längre en gång om året då. Ja, ja, ja, ja, detta är ju det, det orimliga. Ja, vad är det som orimligt? Att han är min son? Alltså mina herrar, alltså tiden hastar och om än vissa oformligheter vidlåder denna donation är den dock ett bevis på storartad frikostighet mot skolan och en rörande faders kärlek. Nej, nej, nej. nej. Besväras inte, rektor. Klockan har slagit? Ja, ja, visst, ja, visst. Ja, klockan är slagit. Plikten kallar. Ja, Markurelle. Trots mitt tvekan gjorde jag det till i sista stund. Mm. Är, är, är du belåten med mig? Vadå? Ja, hon gjorde Johan Cunnan. Men det kom nästan väl sent. Och professorn, han har nog mycket för mycket före han med sina tänkvärda ord. Äh, herre, äh, Mörkurel, jag, jag är verkligen verkligt glad att ha gjort er bekantskap. Jag, jag, jag vet inte om jag har uttryckt mig illa. Nej, äh, nej. professor är glad att Och mig. Det ser väl ut som en hängd, kan jag tro professorn har gjort sitt bäst ja, ja, ja, jag hinner inte nu förklara nej alltså. nej det finns inte och behövs inte ja, kära människa låt mig ta honom i famn mitt hjärta verkligen verkligen klappar ja det gläder att maten var så god maten maten ja jag tänker nu på, på den vackra donationen och det är en vackrare känslor som ligger där bakom ja, ja, ja. Domprosken kommer för sent. Till klassen. Adjö. Ska jag duka av? Ja, Jo, vi är färdiga. Ja, kära vän. Plikten kallar mig. Tack, ja, tack. Ja, själv, Barbo. Du gjorde ditt bästa, du. När du sparkade dem på benen och råkte tig. Vad skulle jag göra? Nej, nej. Jag begriper bara inte. Varför du inte tar mig fan med? Som de andra? Varför kysser du mig på kinden? Yes! Jultas! Yes! Yes! Uh, Markurell, var går du, Markurell? Är för våren? Mm. Nej, jag måste ju gå in i klassen. Följ oss som skuggan, lekdan. Markurell, var går du? Jag vet inte. Går du? Och tänker? Ja, nå, no. så så. Jag ska inte... Störa dig. Ja, tack. Det går så tungt, vad Gurell? Det är som du inte hade kraft kvar i benen. Ja, du ställer ju det, men ta min arm. Ja, tack. Ja, all kan nog ta mig fram dit jag ska. Att jag kommer först. Vars fasel tung i mig vägen. Hon sjunger jag. Och jag kommer som ett olycksbud. Excelsior, gamle barfot. Vik inte tillbaka. Om än du själv var med feg att fly. Är du hennes vän? Tveka inte. I nöden brövas vännen. Frumarkodell... Vem ropar? Vem ropar? Vem jag fot. på? Stig in. Ja, jag ser ju far slut, Men gamla vänner emellan krusas inte. Vi har studentfesten om ett par timmar och jag står mitt i värsta stöket. Åh, och Ja, det är Förresten känner jag mig spelaglad idag. Pojken min student. Ska vi hoppas. se. Ja, jag varslar både på glädje och sorg. Och idag varslar det glädje. Tänka sig att ha pojken så långt kommen. Så långt att han ska ut i världen. Lämna mor och Lena. Är det glädjande. Mm, och det är världens gång. Pojken ska väl inte hänga efter mor i hela livet. För att nu inte tala om far. Ja, ja se, jag är en rent onaturlig mor. Jag är svartsjuk på Johan, liksom. Jag tycker att Markurell gör för mycket av honom och för lite om mig. Så är det fast. Vad det kan vara underligt ändå. Den gången jag tog Markurell till äkta make. inte var då kärlek inte. Hur skulle den ung vara skapt som kärat ner sig Markurell, det fula trynet? Nej. Ja, den har du ju varit både si och så. Men ju mer jag har sett om min gubbe, desto mer har jag förstått att han är en jätte en god människa. Va? Mm, en beskedlig människa nära på. Va? Ja, ja, nära på beskedlighet. Oh, oh, oh, oh. Jo, det säger jag. Och det står jag fast vid. Fast han lyft hand mot hustrusin mer än en gång. Det, det har han gjort. Oh, jag, jag, jag svimmar inte för det, han lilla barnsköterska. Jag är inte så klen att jag inte kan lyfta hand jag också. Men, ja, har så småningom varsnat det. Han är klok och rättvis och gör ingen orätt. Mm. Värtom. Mm -hmm. Den är det är sett att förstått så förlåter den mycket. Och därför håller jag allt hon smula den där röja fulingen. Åh, oh, han inte förlåter. Förlåter? Åh, oh, nej. Förlåtande ser han ju inte av naturen. Karl Magnus får nog känna på det. Men han är rejäl. Och han är en sån kar att han kan sätta hela stan på haserna. Var så säker. Hon, herrashövdingens oh, fina fru, grevinnan... Hon var uppe i morse och tygde Tänk att det gjorde mig gott i själen Och människan Gläder inte åt andras olycka Eller egen lurar du kanske vid dörren. Ja, Ja, jag har rygg och bär och lite och varje Det har Markurell och till för allt ont ni säger om honom En kraftkar det är ja, han Markurell inte idag Äsch, Han är lite barnslig så fort du hör på Ja, det vet jag nog Som det har retat mig många gånger Och tänka sig då fanns det ändå en tid och jag bad gud på mina bara knän Att han skulle bli åtminstone något sån är hygglig mot det livet jag bad på Varför skulle han inte det? Asch, barfot, fråga Han var ju själv med på den tiden och vet lite av varje Förresten är han inte ensam och vet skap äh, Tyvärr, jag har hört det Jag har hört det just idag Idag? Ja, ah, i skolan Skvallret det. hemskt Men när det skvallras bland oss andra var Köpings barn så vet vi ju, nästa under nya tiga Tack vackert för er alla krek Som ni har suttit här och lallat Och den pojken är lik varsin Aldrig Ja, jag... må vara då, men de andra Senast igår satt perukmakaren här och sladdrade sina gemensamma anställningar Och så kommer den här Vem? Vem? Ensam Var är Merkurell? Var är Merkurell? Ja, säg det Han lämnade mig på torget Sa att han skulle gå i rosten för att ta ut konkursen på The Lodge? Oh, där är han alltså. Nej, Nej men vad? vad är... Ja, jag önskar att han vore. Jag hörde efter. Nej. Han har aldrig varit där. Ni, alltså... ni människor! Va? Det är med genast! Vad har hänt? Ja, det har hänt, för att säga det kortet. Vad? Att Markurell, Va har... han har fått för sig, som man säger, ja. Va? Va? Att Johan inte är hans. Och du kräk! Jag kan inte... Du kräk! Men är inte... Du skvallerkräk! Ja, men det är inte... Är det du som har sagt något? tyst, men inte... tyst. Nu har ni tagit livet av mig. Du är tyst, men du så är Ni, ni är örontassade. Ja, men det var... Ni är Det var ju... Vet ni vad ni har gjort? Jag svär, det var inte jag. Du svär! Jag... Vad har ni gjort om oss? Mm. Var är han, min kar? Han var stor som ett berg. Ni råttar! Ja, som aldrig fick ordet segar utan att sticka honom i ryggen. Åh, oh, kära, bana oss, men tyst nu! Bana oss, men minst att den som stack honom i ryggen, det var du. Var du jag? Men minns, på jorden finns ingenting så skvallraktigt som ett brott. Nej, men det är ju. Jag ser honom komma. Markurell, ser ni honom? Jag ser honom inte. Jo, han kommer. Där på terrassen, där kommer han Ögonen ser hitåt. Ser på oss Ögonen in, ser ingetstans men, men munnen tukar Eller talar ser, huvudet, hänger, huvudet hänger Just som på en som har brutit nacken Frö Markurell Vart går ni? Frö, frö Markurell, stanna Så där, Han går in på kontoret Han har kanske affärer att syssla med Jag går in till honom ensam, ensam. Ensam. Jo, ensam Jag tror inte att någon av er vågar följa med. Och jag skulle inte heller råda er till det. Stig in. Varför kommer du inte att hälsa? Mm. Hur har det gått i skolan? fråga barfot. Med en Hon Och jag såg genom fönstran. Du ser då allt. Nej, jag är nog ett blindstyr. Till och med en gammal professorskrake, bättre än jag. Han sa till mig, det är inte en pojke som är kuggad i kemi. Så bra! Johan har klarat sig. Nej! Han har inte klarat sig. Vad gör du? Varför reglar du dörren? Professorn sa, rektors, att Gossen att, att men... att han skulle vara... att han är sån oäkta son till herrasövning. Skralig kemik. Professorn sa att han var den enda herrasövningens oäkning. Vad är det du skamlar? Sansa dig Markurell, du blir galen Just det ja. Är det sånt va? Är sånt att han är lik? Vem? Karl Magnus? Ja, där sa du Öppna den! Nej först Är han lik? Markurell Titta dig i spegeln Titta noga Har du sett ordentligt? Ja, jag ser det Vore det bättre ifall pojken vore lik dig? Ja, för mig vore det väl bättre Ge mig någonting att dricka jag du tar livet om mig med dina dumheter. Är det Konjak? Ja, nog kan jag behöva. Tack. Jag berättar nu. Hur gick det i skolan? Jag vet inte. Jag gick en Det är för salsen. Ingen har sagt ett förrytt. Perik kanske har stöttat inte en typ. Men nej du. Nu slipper du inte härifrån. Jag har nyckeln du. Så! Du har en Du trodde om att skrämma mig. Åh nej, Markurell. När jag nu ser hur dant kräkt du är inför andra så inte skrämmer du mig. Ja så. att till och med gjorde narra dig på skolan för att du ingenting visste. Aldrig kunde jag tro att du var så eländes, dum, blind, Utan jag trodde att du var kvar att stå för det ena som för det andra. Och därför gillar jag dig. Att du höll om min pojke som om du var din egen. Men nu begriper jag att du verkligen trodde och så tittade i spegeln slughuvud Och tacka skaparna Att han inte gett pojken i ett gristryne Nej far sin han Det vet jag och hela stan ja, Tvid mig om jag längre ljög för dig Det kan vara det nog nu Du har inte hållit med god att vara som mor för Johan Utan skickade honom hem till grevinnan att han skulle bli fint uppfostrad Det är så han kunde skratta Om ni inte äcklade mig att se dig så dum För ditt goda huvud är ändå det enda jag har trott på nu ser jag att du är ett kräk i det också. Öppna dörr! Jag förstår inte. Till hela stan viskat om det åratal. Vad är det du inte förstår? Att du inte far till Johan? Är det verkligen det du inte förstår? Ja, jo, nej. Jag menar... Jag menar far... Till... Det vill du veta. Gott. Vem som är far till Johan? Kungen. Va? Kung? <laughs> ett sånt kräk. Kung Karl Magnus av Valköping. Tänk att du är så dum Så att du ska behöva fråga Vad tar du det till? Öppna dörren säger jag Tänker du slå mig Ige mig den Nej, nej Det kan vara nog Jag ljuger inte mer Håll er lugna där ute Han öppnar själv Det är hit nyckeln Det är bra Sätt dig du på ditt sönderslagna skåp. Du är med just lik jobb där du sitter på dina traser. Markurell, han vill. Ur vägen. Sånt kräksom. Ni båda är han i alla fall inte. Ur vägen. Vi ska ha fest ikväll. Fest för studenterna. Fest för ungdomen. Ha, Ja, den låter sig inte störa för Markurells bekymmer. Markurell. Vad har du gjort? Mm. Det kastar skåpet i spillet. Mm. Nej, mm. Han tänkte kasta dig i huvudet på människan. Oh. Tänkte du inte? Ja, vad hade det kännat till? Saken hade inte blivit annorlunda för det. Nej, det finns ingen hjälp. Skåpet glömmer händen. Och nu är det trasigt. Allting är trasigt. Du är inte störst nu inte. Du yvs inte över mig och andra mm. stackare. Tackar du Gud att han näppste hög mot innan det blev dig övermäktigt? Ja, Herren har slagit mig. <får> Tänka sig att hon har vetat det hela tiden. Det var en svart dag i Almenackan då jag kom till. Men, men, har ni vetat det längre? Va? Det pratas ju, det vet du väl. Det pratas i vad, Köping? Ja, jag har ingenting vetat. veta. Hon var ju så liten som en gussängel. Jag menar när han färdes. Och grannar, värdskap, och och, klok och livslevande liv. Kunde jag tro att det var min hjälp? Jag Jag skämsade i det livet. Hur många har inte haft skämslösa nätter för din skull? Och hur var det i morse? Kom inte lilla grevinnan själv och mjukade sin för dig och bad dig om varmhet för sin man. Hur tog du emot henne? Säg just det. ja Jag var väl vänlig och alltid och bjöna på saft då. Hjälpsökade liten kvinna. Bjuder du på saft? och tror det har jag har gjort nog? Mm. Du har, har varit hård och grym mot dina medmänniskor. Du har klott det min på bara benen. Mm. Vad är för gossens skull? Ja, därför hade jag allting tillåtit. Bara det skedde till hans bästa. Mm. Mm. Märker du nu Margareta Herren Gud inte låter sig jäckas? Ja det märker jag väl utan du står där och predikar. Åh oh, herr. Vad har jag gjort Jag gjorde ju aldrig ont i hjärta, du vet du. Utan det var att min son skulle älska och akta mig. Därför, bara för det. Åh, oh, herra. Han hade kommit till kritan sig, så har jag ingen son. Det är som man aldrig hade funnits. Vad har jag haft mina ögon? det är så lik herras, jag det inte, det är som lingon, det är likt ett längre. Ja, jag har varit blind på bägge ögonen, ja. Men jag tackar dig Gud att jag har blivit sen. Var förnuftig, Margot Rätt. Ja. Vem tar honom ifrån dig? Om man mm. vet att du inte är ansvar och ändå <skrutt> håller om dig, vem kan då ta honom ifrån dig? Jag har mun. Vad angår det mig nu om man tycker om mig eller inte? Det är i bröstet. Jag har varit som en buse förstås. säger jag. Oj, oj, oj, som en guds ängel har jag varit mot vad jag nu kommer att bli. Den här dagen, den ska stå vad Köping dykt. Har du inte din Ja, det beror sig på hur det går i skolan då. Mm? Vad gör det dig om det kuggar, herrshövdingens son? Vad är klockan? Och tre och femton skulle jag ju tänka på honom, vet jag. Tack, min stackars vän. Du tänker ju på honom för jämnen. Han angår dig inte längre, säger han. Vem skulle då angå ah, dig? Vet inte, jag mig. Oh, men, men, ja, jag betyder att jag skulle framme. Kom, nu ditt förnuftillformat. Ja, det är rätt sagt. Du har själv skapat ditt öde. Alla människor har ju utrotat du ditt hjärta. Ingen håller du av, inte ens dig själv. Jag hade ju pojken. Och, och nu vill du pojken. utrota honom också. Vad blir sen kvar? Ingenting. Du blir ensam som ingen annan. En mild försyn. Ja, jag frästa säger Otroligt mild försyn skänkte dig En levande varelse Och gav dig till lika förmågorna att hålla av honom Det blev människa av dig också Sådan är nu den du blev Han finns inte längre För mig kunde han lika gärna vara död Johan är inte råbarkad som dud Ser han sig av sin far Och får han till på kippet veta att du inte är hans svar oh, Kanske vet han redan något Jag hörde att han på rasten skulle ha råkat i handgemäng med en annan yngling mm. Två habitorienter i slagsmål mm. Det väckte heten för vissa måste orsaken Han var ett Det är ja. klart Johan är känslig Vid den åldern har man lätt att fatta något förtvivlat beslut och ser han sig kyligt bemötta av den som han håller av. Ky kyligt? Och vad då? det är dig, Markurell. Nej, du, du måste aldrig ja. behärska dig. <coughs> Markurell, behärska sig. Det har han aldrig lärt. Pojken kommer att märka hans ovilja. Och sen är det snart färdigt. Han gissar sig till resten. Och blir ro för misstankar och förtvivlan. Aldrig mer får du höra honom skämta och skratta. Eller kalla dig gubben, mm. så kärven mm. Nej, du Du har mm. nog redan blivit bönhörd, Mark Det är slut Slut? Slut? Vad står du och pratar för något? Det gör det ingenting mm. Det är väl likgiltigt mm. Jag tänker på pojken mm. Ja, jag är verkligen rädd att någonting har hänt Examen mm. bör för länge sedan vara över Och varför kommer det inte, Johan? Mm. Någonting har hänt, Vad? Guds kvarnar långsamt säger det men ibland är det hastigt. Minst du var den stackars lilla frun, sa i morse: Går allting väl, kommer jag inte tillbaka. Då behöver en stor Herr eller ingen tröst. Vem är du nu? Jag ser henne komma. Ja, ja. Och nu ska ni se att jag kokat pojken bara. Må vi hoppas att det inte är något annat. Jag hör, ynglingarna sjunger på gatan. Då är ingen kokat sjung. var varför? Det drar ju Johan Johan, ja, Johan Och goa besked Och hjärtans kär Barfot Barfot Nej, det är ju med tjänster Gå ut och möta henne Och leda människan Ja, jag vågar inte Jag vågar inte Vänta, vänta Vänta, vänta Utombritt Se, titta Din hustru går ut Och tar emot Men synd Hon kan ju inte tåla grev Hon känner väl Att det ligger olycka i luften och då blir människan ödmjuk Nej, men se och besinna de båda damerna Omfamnar varan. Mm? Men det var märkligt Jag måste verkligen inte höra Ja, ja, ja du med Perukmakare, skynda dig, dig Häll med oss Markurell mm. Ja, mm. saken angår ju inte mm. dig, men I alla fulla fönsor nej, nej, nej, nej, nej, jag törs inte jag törs inte, God, God. Du, du törs mm. inte ens nej, höra nej. vad som har hänt Oj, oj, oj, Markurell Vad har blivit för ett usel krig Här står du och skälver. När andra skrattar och sjunger glädje Adjö med dig Ett kräk har du blivit Men ett tänkande kräk Så jag går tämligen nöjd mm. Och du, åh du himmel och du myldig varmhet, Vad har jag gjort för dem? Mm. av ja, Gud, ba bara han kommer tillbaks oskad alldeles och, och ingenting vet, ingenting så lovar jag jag lovar vad som helst vad som önskas gode Gud, vad som jag dig, vad du vill ja, markurell ljudmjukhet begriper begriper gode Gud att jag att jag ber dig här allt Ö, bil, hel och vörnar Margarell, hör du mig, smörmördjur? Våran pojke är student Vad gör du för all din dumma ängsla? Nu går jag upp i sängkassan och klär mig det skulle du också göra, eftersom du är fard, lär inte det. Äh, går du, går du, jag kommer kanske... Vad vill du för delonger? Här, strunt, det berättar hon själv. Får jag siga på? Det här kyls lite slarvigt. Ja, det skulle man kunna säga, Jerusalems förstör. Frasiga möbler, papper och spillror. Ja, jag blir lite häftig mot henne, människan, hustru mm, Herr Markurell, det skulle stackare den vara människa ut er. Nej. Och nu frågar varför lilla hennes nåd har kommit. Men skulle ju inte komma ja. ifall allt gått bra. Riktigt bra gick det ju inte. Tvärtom måste man säga att skam gick på torra land. Vad ja, nu då? Åh, att herrar abiturienter åkade i mot. Rektorn själv måste skilja dem åt. Ja, ja men i sin stora mildhet så lät han det bero vid en muntlig reprimand efter examen. Och det är där båda ynglingarna. Mm. Det var min sån. Och er så. Hur, hur kom de ihop sig då? Ja, sändningen säger att de kom ihop sig om er. Vad, va, va, precis om mig? Därför är ni en stor orosfågel som hotar halva stan. Och först och främst har Magnus med där. oh. Och därför sa min pojke till er pojke att ni... Huh? Nej, nej jag skäms sig. att säga. Huh? En riktig stor skojare. Jag sa ingenting eh, Ingenting annat Jo, sanningen måste fram och det är bäst att ni får höra den av mig Han lär ha kallat er fehund Alltså ja, fehund Men ha, han sa ingenting annat inte. Men är Margarell Skojar och fehund Rätt mm. Vi tittar er pojk också Och ett ur tre så tumlade herrarna omkring på planet Till obegriplig fröj för alla små pojkar Och till Nysa För skola räckte och oss, stackars föräldrar Nej, strunt i den nysan När <laughs> det inte var något annat <laughs> Nå ja, egentligen tycker jag detsamma Den ena pojken slogs för sin pappa Och den andra för sin mm. Och det finner jag är ganska rörande ja, Han slogs för mig han Johan det gjorde och han. Och säg att jag fick plats. Jag försökte vara när han blev. Ja. Ta bara blir inte sådär lite hästig mot honom när ni nu träffar mig stackars pojke. Nej, sjö, de de är ju lite lite färsvolt, du får inte räkna så många. Men Vad? Vad vad Va? Va? Va är det nu då? Alltså? Kommer ni allihop? Ja, ja, vi ser det ja. i trappan. Vi oss upp i tränsten Johan. Ja. Johan, Inna Johan. Bulten. Och räcker själv med vidmörsta på grå jättan. Inga sorger Och han lyser som en sol nej, jag kan inte. se Nej, jag kan inte. Nej, jag kan inte. Nej, jag Nej, Nej, jag går på vin. Jag går grå på vin. Jag på Säg att jag har på mig. Nej, nej, nej. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag ni kan och ni ska. Nej, nej. Vad kvävs. Vad jag kan inte. Ni kan och ni ska. För Johans skull. Ni kan och ni ska. Det vet ni lika bra som jag. Till och med bättre. Men ja. Här. Här kan ni inte mötas. Det är i den här mm. förstörelsen. Vi går ut på terassen. Ja. Ni och jag. Arv i arv. för föräldrar till präktiga. Om en något vanartiga pojkar. Ja, men syns det inte att jag tjuter då? Det syns. Och syns det en bättre där ute i solen ja. än sen Det syns också att jag inte har gråtit mm. Vi har haft några skäl och sorger båda Låt mig nu rätta på kravatter ja. Så ja Tack. Och så drar han kam genom håret Det är jag. Ja. och hon, lilla nådiga människa Ska inte behöva gråta Ifall jag kan hinna Jag menar för affärer och sånt Hon har ett barmhärtigt sinnelag och det är så mycket. arm, Herr Margaret. Varsågod. Och lyft framåt. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> den den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 Oh, oh, oh, oh. Jag ska det vara? Att hälsa i nedre skanszonen. Har man observerat mässan? Ja, ja, jag vill tvara det. Ovanifrån så att säga. Ja, då är du nöjd med mig då? Ja, visst. Ja, jag är en stor belåten. Ja, det var då för väl det, men du, jag är inte nöjd med dig inte. Hör du, tänkte du på mig klockan 3:15 som du lovade Nej, Nej, se. Då har jag annat jag alltså. ska Tänkte, kände jag på mig Du hade glömt att apok ap ap apokatastasis och själarnas återförening Tänk som hjärtans intresserade och orolig far jag har Men så det gör detsamma Jag klarade själarnas återförening ändå, förstår du Så, så nu ska jag krama om det mm. i alla fall Hårt, förstår du mm. Och så förlåter jag dig, dina synder i en sånlig omfamning Vilken syn Markwell, hans son Den över de Och mellan dem de båda mödrarna Alla i glättig vi lämnar denna upphöjda plats med hjärtan lättade från tung oro. Margarell och delors försonade. Låt oss sprida nyheten. I natt kan de goda borgarna sova tryggt och munter vaka i ungdomen förbehållen. Vem talar vi längre om? Karl Magnus fall och fabrikes sammanbrott och håll. Och mycket annat, och Mycket, mycket annat att förtiga. Just det. Att förtiga. Kom min vän, låt oss gå ner i och berätta.